لمسئله الحال ده حال په احکاماتو کې یو بله مساله ده هغه دا مساله چیکاله ذل حال نو تقدیم تقدم حال په ذل حاله مجروره باندې ناجایز ده ناظم سیوی عام خلک څخه دنهو هغه نه تقدیم د حالو کې په زلحال حالې او اما انا ش دی نوغې ت چای زوی دکه چې وا دی کا فتل ل الناسې به شیررهوه نو کا فتن چې کمدننو داې شو دی حال دی دیننا نه او ل الناسې مجرور ز حال موخر دی که نه او حالته شو دی او ختم شوی دی سویدینا مناکومه خلکه مناکې او ان غریب چې کمنوغه نه مناک خبره پوه شو او جمهور د تغینا جواب کی شد کفتن رسالتا د پاره صفات ته او دامه پوری مطلق دین لارسلنا کړی ان لارسلنا کا رسالتا کفتن لنس صحیح ده ګان او یا چې کمنو دا مفول بهيده كافتن دبارا نا مفول بينا تکا زر کنه چې کوم ډول حال له تلنا ارسلنا کنه څه حال او تاره تانیسنه د تا تانی د مبالغه ده ان ارسلنا کا کافتن منګرا را گله تعالی را پتا څه حال کی څه ته پورې خلقولا او یا ته بندون کي خلقولا د كفر او د شرک نه دې مانه ده بندون کي خلقولا د كفر او د شرک دا د دې کومه نشته نه ا چمهور دا حال نه دي دغه نه د کار لپاره نه حال نه دي او دوی بس وارد دي نو يبداو کې توجیه يبد جائز جایز دغه اډموش نه نه وای دا یو مساله دا وسبق حالي ما به حرف جرقات او محقق اوله حال پر غزل حال باندې چې مجرور وي په حرف جر سره مجرور بل اضافه رو ذکر کای قد او جمهور نو هاات د نهسه کړه دی ان کار ک دی او ز نه مننا کوم ځکه چې وارد دی تکه جسه وارد م چې چکل مجروروي ز الحال خو مجرور ب اضافي எனع مزافون لې نه حالس شي فقع شي او والله خبره د مزافون ل نه مومن ت مضاف لیه نه حال نواککی ت مضاف لیه نه حال نواککی البته کله داسیوی شهدا د دې مضاف داسیوی چې په دې مضاف لیه کې عمل کړی وي ان ذا مضاف لیه معمول لچاوی د مضاف او مضافه قدرت صفات و غیري او په دې کې سره عمل کړی می بیاجی کم دنو در دغی مضافن لینا حال سده جائز, جائز دی چې اقامت در مضافن لیهی پا زائد در مضاف سوی جائزی می بیاجی کم دنو داغی مضافن نه حال واقعی دل سری سیدی کمیلت ابراہیما حنیفا کی نا حنیفاً در ابراہیم نسده حال لینا ابراہیم مضافن علیه ده خمیلت حضب گا ابراہیم داغی بزائی مقام کنو اقامت سره جایز یو صورت چې دا مضافن له ایشی نړیار چې دا مضافن له معمول د مضافی صحیح شوګنه دویل چې ما حذف د مضاف جایز یو اقامت د مضاف له پاغه باندې جایز دی چې دا مضاف دا چې کله مضافن له یی دا مضاف الهی دا جوزوی جوزوی دا آغی مضاف دا پارا یعنی دی پالا منس کے علاقه دو او کولیت دو جوزیتی او یا مثل دا جوزی یا مثل دا چاوی دا جوز. یا آئین دا جوزی. او یا چې کم دا نصر شوی مثل دا بیا هم چې کمو حاضشي دی دغه او د مزاف لې نه حال سردي جایز دی مزاف نه حال جز دی داوللي مثال لکهلي مرج او کوم جمع د مررجیا چې کمدنو پهې کوم کېسه کړړ دی عمل کړړ دی مز په د کوم کېسه کړړ دی عمل کړړ دی خبرانې پ مفول به دګ نه د جمعیان حال ددي کوم نه شو ص شو چې مضاف عمل کړري په مزاف إلهي کې دغه ورنزا نه ما په صدورې هم من غل صدورهم من غل صدورهم سینې زده دی فیاګره او په بسمون دي سینې نه کینا اخوانن په داسې حال کې چې وي بده رونه رونه دا اخوانن حال دې هم د مزافن الهینا خدای هم د صدور یو بر سره علاقه ده کلیته ده, ده. جزیت تا مضاب جز دید مضافن الهینا لگتا ای اندابر هاولائی مقطوع مصبحین ها مصبحین دی نسده حال لی خدا مضاب جز دید جانا جز دید مضافن اچھے کلا مضاب جزی دو مضافن لیهینا بیار دغی مضافن لیهینا حال سده حال واقع کدل سدی سیدی فنزان ما فی صدوری هم من غیر یا چې کمنو کل سوي جزي کل سوي جز کل جز مطلب دا دی چې دا موضافه لهیت داغه ما ویل د مخکې چې دا موضاف حذف کېدلی شي او موضاف له داغه بزای پای مقام کېدلی شي لکه ملت ایبراهیم حنیفه لو سینه جز نه دی خو کل جز دی زه که څرنا شي کېدلی شي که مضاف سکی حذف کی او مضاف نه دا غیب ده قائم فقاقش مضاف لهین ابو دي دریو صورتونو کی حال سکیږي واقع کی یو چې مضاف له معمولی د چا لپاره مضاف چې مضاف له جز مضاف جزو دو مضاف لهین مضاف له کلی د چا لپاره مضاف د لپاره او دریمو چې مثال لچای د جز مثال د جز مطلب د ارج اقامتی سکیږي صحیح کیږي فرصت wala tujiz halam min al muzafila rawam gana hal j kamdano ta hawayona cha ga j kamdano muzaf izafat hota shi illa izaq tazal muzaf wa mala magar pa ga surat ki sitaqaza ki la muzaf da amal lada aw kana juz amaluhu uzifa aw mizl juz'i د د د د چې کومه اضافه کړې شوې ده د تا انکه مزاف له دې د بارسې بیا مزاف د مزاف له دې مزاف له دې چې کومر مزاف او مثل مثل لچای ته جز فلاته هیفا ته ما حق نه واړو ځینو کې یعنی سیکوا مزاف نه حال وقته دلته غاړه چای است ذاته مکو والله حالو ایون سب پهې دو شونو کې بلهمهه ک کوي هغه دا ده چې کله عامیل د حال ل او کله معويیس کې را ځي عامیل حال کله سره را او کله معوي چې کله لوي او ف او شوبي فیل وي دپارېبانې تبدیم د حال جز دی دکه دا قويول عمل لے پده بانه تقدیم سه ده جائز ده ما نوی خبرو رس تو کچھ عامل کرسی بھی ما نوی کچھ عامل تقدیم ده حال پده عامل بانه سه ده جائز ده لکا چف عامل مثال لکا مخلصن زیدون دعا مخلصن زیدون دعا زیدون دعا مخلصن ده کنا زیدون دعا دعای که زمیر دیز آغینا دا مخلصان سا دے حال دے حال مخلصان دی حال زه دعوت ور که پتا سحال کې چې اخلاس بکه او سیدا مخلصان تی مقدم شده که دعا عامل لیکن یا مصر عن زاراجلون مصر عن زاراجلون در شبیده فیلی مثال زاراجلون مصر عن خو اتون کې دی خوبصه که پتا سحال که چه تلوارگن دیده سشه تلوارگن دیده راجلون کې زمير د غزو الحال لري او راجلون به کې سري عامل لري شفائل لري شفائل به کې سري عامل هم سريعا تقديم به شو جائز شو مسريعا ذا راجلون ويل شو جائز شو مسريعا ذا زا... ولا حال ان سب فعل ان صرفا او حال کتر دمن صوب کړي شی وی پداسی او فعل چې هغه کې تصریف کېدلی شو نه فعل متصرف عامل به دو فعلت او غیر صفت اشبات المصرفا یا پا آغی صفت بانی چه مشابی ویده فیلی و تصرف سرا پا سره سر احترازو کودا آغی صفت سر چه مشابی نویده چا سرا لگا صفت مشابی یا اسمی تفضیل تا مشابی نویده چا سرا فیل سرا دکا صفت مشابی کی ثبوت تی و پس می تفضیل کی زیادت تی نده دیده فیل سرا مشابیاتو نشتی یعنو پس می تفضیل بانی و پچا پسې مشب باې تقدم سن دی شببات المصررفاق باې پو شووي فجازون تقدیم وه کا مصر زار را جلون زار راجلون وه مخ صنز دون دا فجازون تقدیم مونو روواده تقدیم د کا مصران لکه دا مصران زار راجلون شو در شو فیلدثوه مختلف سن ز دون دا در چاشو فعلی او تاسو سره دا غیده په اړه چې کوم شو مثال شو زما سپورته نور پر